44. Elmúlt a húsvét, beköszöntött a tavasz angyalföldön is. A füstfátyolon áttörtek a tavaszi napsugarak, már virágzottak az első fák. Ebben a vérpesdítő időszakban az emberek fejében bolondos gondolatok teremnek, még ha el is múltak fölöttük a csikókor ficánkoló évei. Szabó bácsi is bimbózó hangulatban érkezett haza egy délután. Szervusz mama, nyitotta meg az ajtót. Szervusz, papa, hát te, hol kújtorogtál ennyi ideig? Szép lányok után. Aztán a szép lányok is betértek a két verébe? Honnan tudod, hogy a két verében voltam? Kadar szagod van, papa, és azt te mindig a két verében szoktad beszerezni, mondta fölényesen mosolyogva szabó néni. Ördögöd van, mama. Most már csak azt mondd meg, ki volt a harmadik ulti játékos, aki elfogta az ultidat és elvitte a pénzedet? A második a kancler franci volt. Azt tudom, azt is tudom, hogy nem ultizni mentetek, hanem hogy rendbe tegyétek a világ dolgait. Mellékesen ultiztatok is egy kicsit. Mennyit vesztettél? Néhány fillért. Ez azt jelenti, hogy maradt még valami pénzed? Szabó bácsi nehezen gyűrkőzött neki a válasznak, mert sejtette, hogy a felesége nem véletlenül kérdezősködik az anyagi viszonyai felől. Nem sok. Csak annyi maradt, hogy egy üveg bort és valami hideg harapnivalót hozzál. Mi lesz itt, lakodalom? Szabó néni büszkén kihúzta magát. Előkelő vendéget kapunk. Egy valóságos írót, aki halászferi barátja. Nem lehet valami híres író, morogta Szabó bácsi a bajusza alatt, de Szabó néni fölényét nem tudta megingatni. Mit értezte ehhez papa? Egy író, akinek a darabját a színházban játsszák, és a darabból ma délután ankét van a várban, az építők szállásán. Az ankét ott Feri rendezte, és icut is meghívta. gyerek is ott lesz. Mióta feljött Pestre, valósággal szerelmes a színházba és a moziba. A hibrid kukoricába lenne inkább szerelmes, mit lóg itt egy ilyen nagy darab falusi legény? Hát Istenem, művelődni akar. Azt már otthon falun is megteheti, de még mindig nem tudom, hogy jön az író a várból Angyal földre. Autóbuszon, esetleg autón. Ez az író biztosan azért jön hozzánk, hogy megismerje a népet. Feri beszélt neki rólunk. Most azután, ankét után eljönnek. Hozhatnál egy kis bort, meg valami harapni valót. Szabó bácsi nem tudta elrejteni gúnyos mosolyát. Igaz, nem is nagyon akarta. Az író úr ankét után, mert még van egy fél órája, elmegy megismerni a dolgozó népet. A dolgozó nép terített asztallal várja, és könnyekre fakad a meghatottságtól. Jaj, papa, olyan fifikus vagy! Milyen vagyok? Fifikus. Nem azt akartam mondani. Cinikus. Az egészen más. Az ember könnyen összezavarja ezeket a huncut német szavakat. Én úgy örültem ennek az írónak, mert csak ülök itthon, és semmit sem tudok arról, ami a világban történik. Hallanak eleget a szomszédasszonyuk, aztán bejönnek hozzád, és elmesélik. Szabó néni megsértődött. Azt a kis beszélgetést is sajnálod tőlem. Szabó bácsi is megérezte, hogy túl túllőtt a célon. Gyöngéden átölelte a feleségét, és úgy vigasztalta, hogy ugyan már miért sajnálná. Aztán iparkodott más felé fordítani a beszélgetést. Honnan tudod, hogy eljön az az író? Feri megtelefonálta. Na látod, ebben is örömed lesz, meg abban is, amiben délután a két verében fáradoztunk. Nem lehet valami nagy fáradtság. Szabó bácsi komolyra fordította a szót. Megvitattuk franci javaslatát, hogy május elsején mi nyugdíjasok is felvonulunk. Szabó néni felélénkült a hírtől. A kerülettel vonulunk fel. Bizony, a kerülettel. Találkozunk a régi cimborákkal. Ott leszünk, papa, igaz? De mennyire ott leszünk. Találkozunk a régiekkel, Sört és elbeszélgetünk a régi májusokról. Szabó néni egészen meghatódott. Kitörölt egy könnycseppet a szeméből és szomorkás mosolyjal nézett maga elé. Istenem, de szép volt! Minden faágon gyerekek mászkáltak, minden padon szerelmesek bújtak össze. Szabó bácsi fejezte be a mondatot. És minden bokorban detektívek hallgatóztak. Szabó néni ellágyulva hajlott öregpárja vállára. Azért azt mégsem hallgatták ki, amit te akkoriban mondtál nekem. Szabó bácsi huncutkodva kötődött az asszonnyal. Mondtam volna valamit? Már nem emlékszel? haj János, Szabó János! Úgy látszik, nagyon megöregettél, ha már arra sem emlékszel. Mit mondtál nekem azon a május elsőjén, a hűvös völgyi nagy réten? Akkor szerettük meg egymást. Nem hétem volna, hogy az a szép ünnep lesz a vesztem. Véget ért az ankét a várban. A vím falak között sok fiatal gyűlt össze, és lelkesen hallgatta az előadót. Icu és Halászferi az elsők között siettek az utcára. Amikor az ankét véget ért, Anti lépett oda hozzájuk. Szervusz, Icu! Jó estét, Halász elvtárs. Szervusz, Anti! Jó estét! Icu kezet nyújtott Antinak, és megrázta a fiú kezét. Gratulálok a felszólalásodhoz, igazán ügyes volt. Anti szerénykedve szabódva tiltakozott. Nem értek én ehhez, csak úgy elmondtam, ami a szívemen feküdt. Fiatal lány lépett hozzájuk, és megszólította őket. Egy pillanatra beszélhetnék az elvtárssal? Halász Feri meglepődött. Velem? Nem, a másik elvtárssal, ha nem zavarom. Nagyon szívesen, de nézett zavarta nanti. Icu közbevágott. Menj csak nyugodtan, nanti, mi úgy is várunk valakire. Akkor szervusz, Icu, viszontlátásra. Elindult a fiatal lány oldalán a halászbástya felé. Azt hiszem, valami tévedés lesz. De Dehogy tévedés, nevetett a lány. De feltétlenül beszélni akartam magával. A felszólalásából úgy láttam, hogy magát nagyon érdekli Eszter szerepe a darabban. Szép szerep, de a művésznő is nagyon jól adta. Hát erről van szó. A mi üzemünkben a munkás színjátszókör is előadta a darabot, és én játszottam Eszter szerepét. Antti csodálkozott a lányra. Maga? Mit csodálkozik? Én? de bevallom, hogy amit maga annyira dicsért a művésznőnél, az hiányzott az én játékomból. Hogy igazi könnyeket sírt? Nagy kár, de ezen talán lehet segíteni. Az idegen lány megállt és töprengve nézett Antira. Hogyan? Szeretném, ha megnézni az előadásunkat, és megmondaná, hol a hiba. Megnézhetem, de már a mozi egyen van. Nem most, mához két hétre játszuk újra. Akkor szívesen. – Melyik filmet nézi meg? – A vörös tintát. – Látta már? – Még nem, de szeretném látni. Magának már van jegye? – Van. – Tudja mit? Megpróbálunk nekem is szerezni, de csak akkor, ha nem zavarom. Maga biztosan nem egyedül megy moziba. – De egyedül, egészen egyedül. Icuék még a kapu előtt álltak és vártak. A várban olyan volt a tavaszi este, mint valami érdekes festmény, amelyre vidám virágos mintákat festettek, de ezek a virágok illatokat szórtak. és megbolondították azokat, akik beszippantották. Icu szívesen végig sétált volna a vár utcáin, de Feri nem mozdult. Meg kell várnunk a barátomat. Elvégre az én kedvemért jött el az ankétot megtartani, nem hagyhatjuk itt szó nélkül. Igazad van, Feri, de tudod, anyuék aggódnak, ha nem megyek haza időben. Majd én mindent megmagyarázok nekik. Icu szeme felcsillant az örömtől. Hát feljössz? Együtt megyünk haza, Icukám. Édesanyád meghívott. Itt jön az írunk. Üdv a mesternek, mit szólsz a sikerhez? Az író szerénkedve igyekezett elhárítani a dicséretet. A rendezést illeti a dicséret. Körülöttünk egy csomó lányult és aprólékosan felmérték magát. Bókolt icu. Igazán jól esik, mondta az író, majd nem restelkedve, de halász évődve belekötött. Azok a fiatal lányok, akik olyan aprólékosan értékeltek, azok a cipődről, a zakódról, a nyakkendőt kifogástalan, háromszögű csomójáról beszélgettek. Két kislány arra fogadott, hogy a haja vagy természetes göndör. Icu jó ízűen felnevetett. No, Feri, te aztán jól leforráztad a barátodat. Bocsánat, még be sem mutattalak benneteket egymásnak. Icuka az a kislány, akiről már annyit beszéltem neked. Remélem ráismersz a leírásom alapján. Azután nehezen, mert sohasem beszéltél róla. Halász elbörösödött a haraktól, de a következő percben elnevette magát. Ja, vagy úgy, kvittek vagyunk. Icu várakozva nézett a két fiúra. – Itt akarnak megöregedni a várban? Az író Icura nézett és megkérdezte. – Maga nem szereti a várat? Hogy úgy siet? Icu zavartan vonogatta a vállát. – Isten tudja, szép látvány a Pesti Dunapartról, egyébként sok az öregház, húzatosak a kapuajak, nekem nem sokat mond. Talán azért, mert nem ismeri. Nézze csak ott a sarkon azt a házat. Tudja, miről nevezetes? Abban a házban élt és hazudozott néhány évszázaddal ezelőtt Giacomo Casanova, minden idők szerelmi szélhámosa és varázslója. Casanova? kiáltott fel icu lelkesen. Ismerem, olvastam róla. Mint minden kamaszlány, dörmögött halászferi. De azt nem tudtam, hogy valaha itt élt. Milyen érdekes, te ilyet nem tudsz a várról, Feri! Halász bosszusan egy kis féltékenységgel válaszolt. Nem, én rám nem kaszanova tartozik, hanem a cement, a burkolólap, az alakcsövezés és a munkás létszám. Megdördült az ég, és föld felől tavaszi vihar közeledett. Az író fogta, icut és halász Ferit. Mielőtt kitör az zivatar, talán mégis induljunk. Jó lenne egy taxi, de hát a várban... Én tudok egyet, mondta Feri, a fehér galamb előtt. Mindjárt hozom. Az író aggódó arccal fordult icuhoz. Remélem, Feri nem sértődött meg. Nem olyan sértődékeny. Persze, más az ő munkája érdeklődési köre, mint egy íróé, aki ráér anyagot gyűjteni a vár múltjáról. Ez mind régi olvasmány, icuka. Ma sokkal érdekesebb, izgalmasabb anyagra van szüksége az íróembernek. A mai emberek életéről. Ezért nagyon örülök, hogy megismerhetem a szüleit is. Icunak egy pillanatra tátva maradt a szája a meglepetéstől. Az én szüleimet? Persze, innen egyenesen magukhoz megyünk. Nem is tud róla? Nem. Nekem senki sem mondott semmit. Feri beszélt az édesanyjával. Igen, erről hallottam, de hogy maga eljön hozzánk, erre álmomban sem számítottam. Tudja, nálunk nem valami ünnepélyes a környezet. Az író nevetve hárította el ízó aggodalmait. A ünnepélyes környezetre vágyom, elmegyek valamelyik régi főúri palotába, de nem azt keresem. Eszes, okos, jó kedvű mai embereket, akik tudják, mi történik a világban. Éccúból kiszakadt egy ideges sóhajtás. Morzasztó! Mi Hogy ez a feri milyen sokájön, Na, majd én utána nézek. Maradjon itt, nehogy elkerüljük egymást. Alig távozott el az író, ellenkező irányból befutott a taxi a vidáman integető Ferivel. Itt vagyok, icukám, ugrott ki a fiú a sofőr mellől. Icu a mérektől sápadtan fogadta. El vagyok ragadtatva. Hol van a barátom? kérdezte Feri, aki nem vette észre, hogy nem csak az égen, de icu arcán is viharjelei gyülekeznek. Elment utánad, azt mondta, várjuk itt meg. Jobb is, legalább beszélhetek a fejeddel. Feri végre megértette, hogy itt valami nincs rendben. Zavartan nézett Icura. Mi van veled? Semmi. Csak azzal van baj, amit a hátam mögött csináltál. Meghívtál hozzánk egy okos művelt írót, aki mindent tud. Még kaszanóváról is. És? És ez baj? Meg akart ismerni benneteket. Icu keserűen mondta. Egy ókos, eszes, munkás családot? Halászferin volt a csodálkozás sora. Hát ti nem azok vagytok? Ha tudnád, hogy anyu milyen elmaradott? Halászferi összecsapta a kezét. Istenem, egész életében dolgozott rátok. De az öreg úr az olyan remek fej, amilyet ritkán látni? Mert csak olyasmiről beszél, ami ezért. De anyu, anyu! Mindenről beszél. A legszívesebben arról, amiről fogalma sincs. Attól félek, hogy az íród nagyon rosszul érzi majd magát nálunk. Feri hirtelen lepisszegte. Psst, vigyáz jön! Már azt hittem, megszögtetek helikopteren, mondta, miközben beszállt a taxiba. Ugyanebben az időben érkezett haza a bevásárlásból Szabó bácsi lerakta a csomagokat és kifújta magát. – Na, mama, itt vagyok. Hoztam egy üveg bort és egy kis harapnivalót. Még egy váratlan vendég, és jövő hónapig a cipőn mellett járok. – Minekultizol? – kérdezte Szabó néni, aki már alig tudta, mihez kapjon izgalmában. – Hogy nyerjek? – válaszolt Szabó bácsi, akit nem izgatott fel annyira egy eleven író látogatása. – De te mindig veszítesz? – Tudod, mama, egy jó rablóultiban, az is öröm, megszólalt a csengő. Az egyszerű hangnak most olyan hatása volt a Lapály utca 27 B-ben, mintha arkangyalok trombitáltak volna a gangon. Szabónénak a hangja is elment, csak rebegni tudott. Ezek ők! Egy eleven író, egy író! Az ember csak olvas, olvas és néha eltűnődik. Milyen ember lehet az, aki azt a sok szépet kitalálja? Hát most megnézem magamnak, nyi sajtót papa. Szabó bácsi még dörmögött valamit a portási hivatásról, azután kitárta az ajtót és betessékelte a vendégeket. Szabó néni futólag üdvözölte a lányát és halász Annál nagyobb figyelmet szentelt az írónak, akit olyan rebdeső örömmel várt. Isten hozta elftárs. Jó estét kívánok! Örvendek a szerencsének! mondta Szabó bácsi, és keményen leparolázott az íróval. Szabó néni kínálta, de az író nem fogadta el a felkínált fotelt. – Abban csak üljön Szabónéni. néni, nekünk ezek a székek is megfelelnek. Szabó néni olvadozott a gyönyörűségtől. – Ilyen figyelmes ember csak egy író lehet? Iccú már szeretett volna túladni az anyján. – Anyukám! Ha valami dolga van, ne zavartassa magát, mi majd elbeszélgetünk addig. Szabó néni megütközve merett rá. Mi dolgom lenne? Mióta Feri megtelefonálta, hogy írót hoz a házhoz, mindent rendbe tettem. Tudom én, hogy kell az ilyen előkelő vendéget fogadni, mert hírből, a könyveiből már ismerjük ám. Ennek igazán örülök, hajolt meg a vendég. A fia még pedig a darabját dicsérték, mert ők már látták. Szabó is sietett közölni a vendéggel, hogy Bandi fia a minisztériumban dolgozik. Mazután közelebb hajolt az íróhoz, mint akinek bizalmas kérdése van. – Tessék mondani! Tényleg nincs a darabjában olyan gonosz ember, mint akit a színházban láttunk? – Az a tartuffe! Icu az ájulás határán súgta az anyjának. – Anyukám! Tartuff! Én a saját szememmel láttam, hogy tartúffve! Az író könnyedén áthidalta a kezdődő vitát. Francia név, kedves Szabónéni, úgy írják, így ejtik. Szabónéni élvezte a helyzetet. Szóval, mind a kettőnknek igaza van. Látod, papa, milyen jó, ha van a háznál egy okos ember! Eldönti a vitát, nincs veszekedés. Halász Feri jótékonyan közbeavatkozott. Szabó nincs veszekedés. Csak kiabálunk, mondta Szabó néni. De nem tartsokáig. Nálunk nincsenek olyan bajok, mint abban a darabban. Hogy is mondtátok? Tár tüf. Nincsenek olyan gonosz emberek, mint az az égetni való perna hajder volt. Szabó bácsi már mosolygott. A vihar elmúlóban volt. A feleségem az utcán a fülembe súgta. Ha én ebbel az alakkal az utcán találkozom, Szétverem a fején az esernyőm. Icu menteget őzve mondta. Édesanyám ugyanis azonosítja a színészt a szereppel, annyira beleéli magát az előadásba. Az a jó közönség. Szeretném, ha egyszer megnézni az én darabomat is, Szabó Szívesen kedves, de majd csak elsője után. Icu szeme fenyegetőleg villant, mire Szabó néni sürgősen helyesbített. Akkor jobban ráérek. Majd küldök jegyeket, ha megengedik, mondta cinkos mosolyjal az író. Itsu szerette volna elterelni a beszélgetést erről az ingoványos területről, és az anyjához fordult. Anyukám, kínáljuk meg valamivel a vendéget. Hozzom be valamit. Hozz be te, kislányom. Jobban szeretném, ha az anyu hozná. Én olyan ügyetlen vagyok. Egyszerülök le egy íróval beszélgetni, akkor is volna szívet kizavarni? Szabó bácsi megneheztelt Icura, mérgesen dörmögött. mögött. Majd én behozom. Minek fáradjon egy ilyen fiatal leány? Még eltörik a dereka. Icú ismét megpróbálta felé irányítani a beszélgetés menetét. A zenét hozta elő nagy kinyában. Szabó néni azonnal bekapcsolódott. Nincs is szebb a jó muzsikánál. Én mindig meghallgatom a rádióban a jó operettet, meg a cigányzenét. Itzúnak már remegett a szája széle az idegességtől. Anyukám, itt most másról van szó, a komoly zenéről. Hát van komolyabb zene annál, hogy egy rózsaszál szebben beszél? Szerencsére megjelent az ajtóban Szabó bácsi, és behozta az zuzonnát. Icú már kínálta is. Talán egy kis sonkát? Vagy egy kis fasírozottat? Mondta Szabó néni. Én sütöttem. Az író kivett egy húspogácsát. Maradjunk a fasírozottnál. Sokkal jobban szeretem. Szabó bácsi jókedvűen felkiáltott. Ez az, fiatalember! Én mindig azt mondtam, hogy semmiféle téli szalámi, semmiféle prágai sonka nem ér fel egy jó házi fasírtal. Főleg, ahogy a mama csinálja. Erre hihatnánk egy kortyot. Feri fiam, töltenél? Szívesen, Szabó bácsi. Icu alig várta, hogy lenyeljék az első falatokat. Már is újabb feladatot eszelt ki az anyja számára, hogy eltávolítsa az asztaltól. Anyukám, mondta halkan, jelentőség teljesen. Főzni kéne egy kávét? Miért akarsz engem minden áron kizavarni a konyhába? Mert az anyu itt, de ha nem fősz kávét, majd főzök én. Felugrott, kirohant, jól becsapva maga mögött az ajtót. A két öreg zavartan nézett össze. Szabó néni mentegetni próbálta icut. – Enyj, ez a kislány, tetszik tudni, az idén érettségizik, és nagyon ideges. – Ez érthető? – Szabó bácsi intett halász Feri fiam! – Megyek, Szabó bácsi, majd én meg vígasztalom. Kinn a konyhában icu a konyhaszekrénynek dölve zokogott. Feri, én ezt a szégyent nem élem túl. úgy a Nicu? Már megint túlzol. Menj vissza és kezdj el olyasmiről beszélni, aminek a művészethez semmi köze. Feri erélyesen tiltakozott. De miért? A barátom nagyon jól érzi magát. Anyád olyan jó ízű és eredeti. Nagyszerű lenne egy darabban. Écu most már valósággal zokogott. Még csak azt hiányzik, hogy megismerjék, hogy azt mondják rá, Nini, Szabóni a Lapály utca 27b-ből. Véget ért a film, s Anti a kifelé áramló tömeggel az utcára sodródott az újdonsült leány ismerősével. Az utcán gyorsan elfélett a mozi közönsége. Anti önkéntelenül a lányéhoz igazította a lépéseinek ritmusát, és együtt indultak hazafelé. Nem hiszek magának, elvtársnő, robbant ki egyszer csak a fiúból. Szólítson egyszerűen Lenkének, és mit nem hiszel? Hogy nem érzéssel játszotta a szerepét, hiszen a moziban megsiratta azt a tanárnőt. Nem is tudom, hogy a tanárnőt csiratta me vagy a feleséget, mert ha nem is volt közöttük semmi, az csak csalás, ha a férj megszeret egy másik nőt. A férfi volt a legnehezebb helyzetben. Miért lett volna? Kelt az asszony védelmére Lenke. A férfiak könnyen vígasztalódnak. Anti kötekedni kezdett. De tudja-e miért? Miért? Mert könnyen akad újabb nő, akivel vígasztalódhatnak. Lenkét ez a válasz felpaprikázta. Ehhez értenek. Egymást kimosni, és én jól magukat. Hát ilyen szomorú tapasztalatai vannak. Melyik nőnek nincsenek? Szerencsére engem csak a színjátszás érdekel. Színésznő akar lenni? Kérdezte Anti, s hangjában most először egy kis tisztelet vegyült. Nagyon, amikor a színpadra lépek, úgy érzem nem cserélnék a világon senkivel. Ahogy elnézem, nem is játszhat rosszul. Lenke önérzetesen felvágta a fejét. De nem ám, mit gondol, miért bíznak rám főszerepeket? Csak amint mondja, az átéléssel van baj. A lány lelkesedése egy szempillantás alatt lehervott. Sajnos, pedig láthatja, hogy az életben könnyen sírok. A és a nőknél könnyen megy. Azért kíváncsi vagyok, hogyan játszik a színpadon. megnézni egyszer. Talán maga is szerepelt már valahol? Nem, én soha. De színházba, moziba gyakran eljárok. Amíg néző az ember, minden olyan egyszerű, de próbálja elképzelni magát egy darab hősének. Anti meghökkent a lehetőségtől. Hogy én? Maga? Mondjuk, maga volna Gábor, és most azt mondja nekem, Eszter, én nem tudom maga nélkül elképzelni az életemet. Az... Nem lehet olyan nehéz. Eszter, én nem tudom elképzelni maga nélkül az életemet. Lenke hangosan, jó ízűen elnevette magát. Hamis, hamis! Csapnivalóan mondta. Nem is hittem volna, hogy ilyen nehéz nekem szerelmet vallani. Ketten ballaktak az esti fényben. Halászferének a kedve ugyancsak siralmas volt. Író barátja vígasztalta. Nevet komolyan az ilyesmit, Feri. Engem nagyon bánt, ami történt. Írtó rendes emberek. Szabó bácsi remek figura, egyszer megírom. De a mama nem veti fel a műveltség. Az író őszinte szavakkal vigasztalta. Biztosan remekül főz. Alakása ragyog a tisztaságtól, ráadásul jó szívű teremtés. Jó megfigyelő és találó megjegyzései vannak. Feri rossz hangulata kezdett egy kicsit felengedni. Örülök, ha te is úgy látod, hogy nincs náluk semmi baj a műveltséggel. Azt nem mondtam. Az öreg úgy látom minden tud, amit egy idős, tapasztalt munkás ember általában ismer. A mamának vannak fogyatékosságai, de hát ezen nem szabad csodálkozni. Sok terhet cipeltek ezek az asszonyok az életben, nem csoda, ha a műveltségben elmaradtak. Itt a lányjal van inkább baj. Feri a meglepetéstől felkapta a fejét. Műveletlennek tartod? Bonyolult dolog ez öregem. Écu készen kapott mindent az élettől. Nem kellett neki harcolnia, küzdenie semmiért. Iskola, középiskola, könyvtár, színház, hangverseny. Most egy kicsit szégyenli az édesanyját, aki ezekből nem részesülhetett. Egyszer mondd el neki, mi a helyzet, hogy az édesanyja áldozatai az apja sok szenvedése volt a váltságdíj, amivel megváltották az ő műveltségét, belépőjét a mai életbe. Egy jól indult vacsora romjai fölött sírdogált Szabónéni a Lapáj utca 27 B-ben. Élete párja gyöngéden vigasztalta. Ne síri már, mama, ne sírj, a lányod is bőg a konyhában. Bőg? Most kéne felképelni! Nincs egészen igazad, mama. Rosszul nevelted a lányodat, most megkaptad, amit megérdemeltél. Szabó néni kétségbe esettem, feljajdult. És te, az apja? Én nem kaptam semmit, pedig én is megérdemelném. Én se törődtem vele, de főleg te nem, aki itthon voltál, és akinek mégiscsak más a sorsa most, mint az előtt volt. Most jön a szeminárium, sóhajtott keserűen Szabóné. Rátférne, de te még mindig pádóai Szent Antallal beszéled meg a problémáidat. Te papa! Tudom, tudom, hallgassak, igaz? Hát nem. A gyerek büszke az anyjára, és egy nap észreveszi, hogy az anyja kanállal eszi a mákos tésztát, és összetéveszti az operát az operettel. Attól a gyerek még gyerek marad a szülő meg szülő. A szülő a szülő marad, a gyerek azonban felnő, a fejünkre nő. Olyan szép, olyan gazdag élményekben részesül a mai fiatalság, hogy lassan lenéz bennünket, mert a mi fiatalságunk szegény volt és küzdelmes. Hangosan kiszólt a konyhajtón. – Icu, gyere belányom. Mit akarsz vele? – kérdezte Szabónéni suttogva. – Tisztességre tanítom.